Аліна бере Марту за руку, і вони сидять так мовчки. Кожна думає про своє. У кімнату заклопонено зазирає Агнеса Петрівна. Алінко, Мартусю, мені слід не надовго вийти. На годинки дві. Там на кухні Юлія Орестівна, медсестра. Про всяк випадок нагадую. Ви тут погомоніть, доню. Ти не втомилася? Від лежання мамо, чи від спання? Ні. Марта відповідає безбарвним голосом. Агнеса Петрівна сумно виходить, Прикривши за собою двері, згодом замикаються і вхідні. Марто, пригадуєш, як колись твоя бабуся Роза розповідала нам різні казки, бувальщини? Аліна досі тримає Марту за руку. Ти знаєш, я віднедавна збираю їх, деякі вигадую сама. Уже й не пригадаю зараз, яку вигадала, яку почула. Хочеш послухати одну? Марта ствердно киває головою. Якось затіли гру в піжмурки, хованки, людські почуття. Настала черга божевіллю жмуритись. Один-два, почало божевілля свою лічилочку і рахувало довго-довго. Почуття заховалися Хто де? Розпочалася гра. Першим божевілля знайшло лінь, бо через власну дочкуватість та заховалася зовсім поруч, за каменем. Потім божевілля почула, як розмовляє віра на небі з Богом, тож знайшло і її. Вулкан тремтів від емоцій. Зрозуміло, там заховалися пристрасть та бажання. Тріумф, віднайшовся на Евересті, найвищій вершині світу, недалечко в затінку причаїлася і заздрість. Егоїзм зі свого вулика прогнали розлючені бджоли, шукати його не мусило божевілля, сам знайшовся, у плесі озера віднайшлася краса, що милувалася собою, у свіжій соковитій траві лежав та мріяв талант. На дні занедбаної криниці дрімала журба, за веселкою заховалася брехня, лишень кохання, мов крізь землю, провалилося. Ні в океані, ні на небі, ні в лісі, ні в пустелі його не було. Раптом на галявині божевілля помітило розкішний кущ диких руж, які пламеніли з любов'ю. Здогадалося божевілля, хто там, і вирішило налякати кохання. Тож воно тишком-нишком розсунуло гілки куща, і раптом почувся жахливий зойк. Тисячі гострих шипів вп'ялися в очі кохання. Прикро, але кохання осліпло, стало безпомічним, божевілля вважало себе винним у цій пригоді. З того часу божевілля стало вірним поведирем кохання. Ходять і донині вони разом кохання та божевілля. Деякий час дівчата сиділи мовчки. До чого я веду, мартушко. Зрозумій, поки поруч із тобою будуть ті, хто не боїться дати тобі руку, стати твоїм поведирем, спіймати тебе, коли ти падаєш, доти варто жити, навіть якщо твій поведир божевілля. Варто жити, подруго, коли поруч є ті, кому ти потрібна, кому потрібні твоя присутність, твоє слово, твій сміх. Ти говориш зараз про сліпу Марту чи про сліпу любов? Марта пробує жартувати, а Ліна розуміє, що варто продовжувати далі. І про одну, і про другу. У тебе є мама, є я, є Петро. У мене є батьки, ти і Сашко. Сашко? А, ага. Так, той хлопець, що врятував мене. Про нього Петро розповідав. Він тебе кохає, і ти його також. Правда ж? Хіба можна такого хлопця не кохати? Не розумію, Лінушко, чому ти його від пані Ірини ховаєш? Що Петро накапав? А ще кажуть, що у жінок язик, мов, помило. Аліно не з'їжджає із теми, а я й не з'їжджаю. Те, про що я тобі зараз розповім, не знає ніхто, ні Петро, ні моя мама, ні тато. Не знає всього, навіть і Сашко. Це стосується кохання у того сліпого. Спочатку це все може видатися божевілям, але колись люди гадали, що і земля пласка, а те, що вона майже кругла і крутиться навколо сонця, вважалося святотатством. Я розповім тобі дещо, а ти будеш вирішувати, божевільна я чи закохана, а може і одне і друге.